Rekao da se može koristiti i ovako jedan malo napredniji. Na koji to način? Srijednih posljednog sosadima taj mobitelj za građanje i to doši, doši, doši, doši. Sektor 3. Emisija o civilnom društvu nevjesto. i savjetima građana doši, za održivi razvoj. razlijed. Rečimo postega, se Nokia sport tracker, kojemu vrlo jednostavno omogućava da samog ga pokrenete, snimite podatke i kasnije to napravite eksport u format koji možete e, poslati na obzel platforme. Osim same radionice, postoji još jedna mogućnost da postoji i takozvani mapping party tema emisije mislim o slobodnom je da jedan nov trend, malo baš, što fakulteta. Naći opstrit razgovoru bilo je predavanje koje su organizirali kultiv udružnica Karlovci udruga za kreativni razvoj i grupe koje su dobre večeri. Da se dogovore koji će građani slobodno mapiranje odnosno odnosno gradačići i da se u jednom danu na jednoj lokaciji. Dakle, opstrit veliki je projekat kojom utvrđuje iz nekakvog uređivanje podataka, polje reči podatak uh, ono što je recimo, recimo na karti svijeta. Pa po čemu služi opet striktna mapa da znamo nekipači, da postoje karte tipa i na Google i na, na, na ja recimo direktno vezano za internet kako da, da možete online karte i satelitske snimke po pa čemu sada prije. još znači da postoji ono, neka baza gdje će se cijela ekipa okupiti tako se obično dogovara skupite se na jednom mjestu dogovorite se ko će gdje ići podaci se skupljaju možete ići čepati na auto što oni vama ne daju podatke zanimljivo je da se samo sliku podataka celog projekta nemojmo vidjeti i ljeta kada, kada su ljepši dani nego stokom, stokom podatke, zime, zime kada koje su, ukoliko naravno dani, imate malo tekničkog znanja su, i malo slobodnog vremena, vremena, vremena i volje možete s njim napraviti su, što određivanje podataka. Svi podaci su na samo projektu, klikanje po kretju kono sobe na se od vaza htjeva da ih iskrištava na nove neočekivane načine. Same mogućnosti slobodnog mapiranja, tu ste pričali, možete o nekoj crtavanju nekih staza i tako dalje, možeš evo malo konkretno. Dakle, ono se evo u praksi, čemu još može koristiti karata, planova gradova pa, znači podataci se nalaze vi niste ograničeni da znači, kraj korisnik znači, najčešće kada gledate karte vi stvarno koje možete koristiti izgrade, vidite informacije koje su vam bitne recimo kako se vozi također omogućava e, da prođete po dijelu brzine koja je vaša uručka što se mobilni uređaji Garmin e, uređaji uređaj, recimo, tom uređaju kada dođete u grad uređaj ratni zanimanje da se zamisliti kada vi idete banka gdje su bankomate neke druge zone to se interest podatke, projekt osim samih informacija znači, o cestama, projekt osim samih informacija o cestama, također sadržavaju podatke o pokrojima, karatom, dakle o šumama, povijed, poljima, povijed dođu, farmama, uh, željeznica, Nije pa, na primjer, potu i rijeke, to je malo pročitati, to, onih najzinimljivih postoje, lokalnih stranicu, vrlo dobro organizirane, samo treba na primjer, gdje se u gradu može naći, kafečko ima Wi-Fi, nekciju, nekciju, nekciju, nekciju, nekciju, nekciju, nekciju, nekciju, nekciju, Mislim, objasniti šta se tu i na koji način radio. Na znači, održali smo, smo radionicu, radionicu predavanja, znači... Da da ja sam malo dok sam pripremao je to pre, e, emisiju, provjeravao kakve je situacije u Hrvatskoj, kakve je, je situacija je u svijetu, je konkretno, podacije, bio sam na, na slobodnoj karti Tokija, koji je pretrpani informacijama, bio sam na kartama nekih evropskih gradova i usporeživao sam sa ovim komercijalnim kartama i čak sam uvidio da je puno detaljnije, preciznije su neke stvari toga izmapirane i scrtane nego na primjerice nego na Google i na Pa kakva dakle je situacija u Hrvatskoj danas? U Hrvatskoj danas je situacija su, uh, sve bolja i bolja, Sve više se ljudi priključuje, više se ja projekte priča i koristiti jednostavno se više podatak. U Hrvatskoj je projekt počeo na zanimljiv način. Drugi način znači da imaju iz običnih GPS urođe, pretečno u kuna su prvi ucrtali samo Istru i promijenim su istri s nasjeljima i istri i tako nakon toga nedljak krajem dvije tisuća i što god, u stvari a treći je način je Zagreba, ono sloči znači znači vi, vi imate neko Zagreb, znanje nekom području, tako, gdje se u tom trenutku možete slobodno crtati ali ste vi sigurno znači nalazi. Znači, Danas recimo da u Hrvatskoj se može reći da postoji, postoji oko 100 korisnika od toga, ne pobrisati kasnije aktivno. Uglavnom području, oni podaci koji su dobre, čih gradova su dobro pokriveni. Čak i koristnik koji dođe vrlo malo situacija gdje će neko najmjerno iči napraviti nekakav podatak. Zagreb dobar, Osijek dobar, Karlovac će biti super. Mislim da ste koristili bolji. se Te slike i neki malo... poreč se vraćamo sad početak priče, prije, mogu prije se dakle importirati u Dakle, taj mali uređaj i got navigacijske uređaje. Dakle, da, je 200 Postoje jako mnogo alata koji učavaju da vi opustite kuna, podatke. Veličine kutije shipirate i sasvim dovoljno naravno, taj samo su palim jednu jedinu tipsku, a dalje možete ih onlogirati podatke doći do doma, pravo takođe ni već na računalo, šaljete znači primne servera, imate pored same karte i i i mogućnost direktnog uređivanja preko ne, weba postovo, znači ne morate instalirati nikakav softver na A za računalo uh, pametne, je mobitele, brzo pa pametni mobitele pa epla noki svi čekaju za Apple, Apple postoji učin, dosta aplikacija pa koriste direktno Znači to na oven open street na toj web stranicama ili na nekim vašim ne ne projekti svijetski nea potrebe stvarati lokalne stranice sve se odvija na www.openstreetmap.org problem sa tim pametni telefoni potrebno potrebna imati znanje po principu nije, istu, ali ako ja budete htjeli sustop, malo više istražiti o znači tome proizvođač može modificirati, se kako se bolje znači teško od vas se očekuje da napravite nešto, nešto po. za platformu koja je zatvorena. Kuriozitet je to da Google Android, kao su sustav, za njega postoji jako puno aplikacija koje osim samih podataka omogućujeme i da direktno uređujete podatke, e, također i za iPhone, ali recimo za Windows Mobile tu je nešto priča lošija. Znači ne postoji velik broj aplikacija koje nam to omogućavaju. onda smo malo zadušli ušli ovaj tehnički dio. Kolika je točnost pozicioniranja s obzirom da se koriste evo, uređaj s manjom preciznošću, kao ovaj, ovaj rekli smo ovaj od 200 kuna, Jesu li ta ostupanja vidljiva na mapama? U principu nisu. Prvo da se vratimo na samo tehničko ograničenje, znači ovi ovaj uređaj za 200 kuna s njima možete očekivati da možete u jednom trenutku dobiti preciznost od 15 metara. Znači vi ne možete u principu znati da li ste vi na točnoj lokaciji ili ste 15 metara ljevo ili desno. Ono što je specifičnost projekta je da za nekako područje više korisnika uređuje podatke, znači postoji više informacija o samim podacima što na kraju rezultira sa puno točnim podacima. OpenStreetMap će vam omogućiti karte za svakodnevnu navigaciju s kojima se vi nećete pogubiti i preciznost je sasvim dovoljna za te potrebe. Da, osim upotrebe za ovu tu osobnu navigaciju, postoji mogućnost za neku precizniju? Primjerica o real-time navigaciji unutar jednog metra. Dakle, za ovo nekog, dakle, već malo profesionalniju uh, uporabu. O principu, ako vi podatke prekupite sa uređajima koji vam omogućavaju takvu točnost, onda vi možete koristiti OpenStreetMap projekt za, uh, za, za tu namjenu. Tu nema nekakvog pravila. Uh... Evo što smo vidjeli na samom uh, predavanju, opet, Postoji ta mogućnost, evo vidjeli smo konkretno za autoput Zagreb-Karlovac-Rijeka, koliko se puta prošlo tim autoputom ili neke ovoga frekventnije prometnice u samom Karlovcu, može li se recimo tu nekom tom usporedbom jedno desetak ili više puta dobiti neka precizna onda precizni podatak. Može, ali e, i dalje ako želite ispod metra ili metarsku preciznost, onda se morate obratiti e, tvrtkama koji mogu takve podatke proizvesti. Znači malo skuplji uređaj od ovog našeg. Naravno, n, recimo je 50 50.0 eura tako da nije baš. Znači cijeli projekt OpenStreetMap u principu je zamišljen da ga bilo tko može koristiti, a ne samo izabrani koji će u nekim trenucima skupljati podatke. Evo predavanju neko rekao da je no, išao gdje negdje u Češku pa da se nije mogao negdje naći tako nešto. Da, on je rekao da ovoga, on je išao u Češku i za Češku nije imao kartu tako da je, iako imao uređaj, garden uređaj, tamo je jednostavno samo stavljao točke da zna gdje mi se nalazi autobusna stanica, da se zna vratiti te autobusne stanice. Meni osobno uh, OpenStreetMap projekt pomaže jer svaki dan mogu, uh, kada pokušavam negdje se naći u gradu, mogu naći tu lokaciju. Evo organizatori e, predavanja su mi e, rekli da, da se često im postavlja pitanje e, kako, zašto uopće tako nešto koristiti, koja je tu praktična primjena, može li se uopće, za, zašto sve skupa, evo opet se vraćamo sad na sam današnji početak ovoga razgovora, o, kad već imamo taj Google, kad imamo sad sve te go, ovoga karte. Evo može čisto neki primjer dati kad, kad je tebi koristilo ili nekom od, od tvojih kolega, suradnika ovaj sistem? Pa recimo u većini slučajeva kada nešto tražim bilo gdje u svijetu, ja ću prvo otići na opet street map e, i onda tamo pokušati pronaći taj podatak. S druge strane, e, moje kolega ga korista svakodnevno za navigaciju. E, postoji recimo jedan ljepi primjer kada se dogodio podrast na Haitiju Onda se uh, u roku od nekoliko dana karta Haitija, u stvari podati za, za sami Haiti nisu postojali. Znači nisu postojali ni u, na komercijalnoj razini, niti uh, o, open street. Da, da. Znači uh, upravo tako, jel, komercijalni, komercijalni pružatelji podataka gledaju samo komercijalnu isplativost. Njima u principu nije interesantno ništa drugo ako oni ne mogu tu zaraditi nekakav novac. Uh, znači, korisnici su u početku počeli upicrtavati podatke sa starih karata kojima je isteklo autorsko pravo, znači, koje se smiju koristiti za, uh, za potrebu Open Street Map projekta. Uh, nakon toga su uh, GOI tvrtke oslobodila svoje satelitske snimke uh, gdje su korisnici ponovo počeli upicrtavati sa tih uh, snimki tako da bi se u roku od nekoliko dana pojavila uh, vijest na samom terenu znači ekipe koje su bile na terenu su skužili da mogu te podatke koristiti te su ih stavili na svoje uređaje i u roku od nekoliko dana je jednostavno projekt ne zaživio nego je omogućio uh, puno spašenih života, bolju organizaciju, uh, bolju navigaciju za ekipe na terenu. Zato što recimo oni su znali da je nekakav put prepriječen, da tim putem ne mogu proći. Uh, znali su koji su mostovi srušeni. Uh, znači, jednostavno pojavio se jedan potpuno novi. Način su, sudjelovanja i pomaganje, a ne recimo samo zvanjem telefonom za pomoć. Znači vi možete uložiti svoje vrijeme od doma e, na način da sa satrolitske snimke ucrtate da je neki most srušen ili recimo most nije srušen na samom haiti Primjer radi sada sa nedavno dogodio potrest u Čileu gdje je ponovo ista priča. E, svjetske tvrtke oslobađaju snimke da bi bilo tko svijetu mogao pomoći da se to područje ponovo vrati e, u nekako normalno stanje. Znači onda se tu, obzirom da se sami ljudi na terenu uključuju, može puno prije brže sudjelovati nego što to rade veliki ovoga, komercijalni proizvođači, tako je kar. Tako, znači državno institucije jednostavno nestivno reagirati. E, ekipe na terenu mogu imati doslovno e, nove podatke svake minute. On na terenu može vidjeti da se neka zgrada srušila, on može unesiti tu izmjenu. Sve druge ekipe koje preuzmu te podatke u sljedeću minutu mogu tu izmjenu imati. Nitko to još nije omogućio od državnih ili komercijalnih publika. Kako je mišljenje ovo općenito stav ovih komercijalnih vlasnika? karata koje smo nabrojali plus ostali dakle koji se mogu kupiti i staviti u vaš prenosne navigacijske uređaje prema cijelom Open Street Map projektu. Držali to kao relevantnim kao konkurencijom ili kao čisto nekim onako pokušajem koji se ono strogo koji je strogo vezan za akademsku zajednicu nisam nališao nekakvo njihovo mišljenje kao tako da su ga izneli, ali recimo postoji jedan zanimljiv komentar uh, Jacka Degarmonda koji je predsjednik s najveće svjetske tvrtke za GIS software koji je komentirao da je znači upravo prikupljenje informacije na ovaj način da bilo tko može prikupiti informaciju da je bilo tko može ažurirati da, po, da takve informacije su ne samo kvalitetne nego su i ažurne i da je to budućnost. Ok, ovo, ovo, ova priča me podsjeća i na Wikipediju i na neke druge, konačno cijeli open source software poznati kao Linux o kojem smo već pričali i emisijama Sektora 3. Pa jedan od naziva za OpenStreetMA projekt je Wiki karta. jer na, principima, na, sličnim, na istim principima, na principima kao što je Wiki, vi možete uređivati podatke, brisati, dodavati nove, potpuno identično. Za kraj, pozivamo slušatelje da provjere OpenStreetMap ili slobodne mape, da potraže slobodne karte svijeta na internetskim stranicama. Na wwwopenstreetmap.org. A vas, evo hrvatski ogranak, kako mogu do vas doći? Na samom projektu OpenStreetMap postoji dio koje... Viki dio, znači je postajna informacija nama, gdje se može naći kako nas kontaktirati, kako se pridružiti, koji su recimo naši projekti koje trenutno hrvatsko Hrvatskoj pokušavamo, pokušavamo završiti. Uz ovo predavanje, ovu kratku radionicu, pretpostavljam da to nije kraj što se tiče ovog Karlovca. Vidjeli smo na same radionici da gaza nije bila ucrtana, danas evo možemo... Reč da je Gaza gotovo cijela ucrtana, dan kasni, ima ste još i ovo još jednu cijelodnevnu radionicu. Pa da, u principu pokušali smo nekoliko uh, zainteresiranih, skupili smo se i prikupili podatke za Jan Dio Karlovca. Oni će biti ucrtani kroz nekoliko oni već jesu ucrtani i već već se mogu vidjeti. Također uh, pozvao bi sve zainteresirane da se okupe na prvom Karlovačkom mapping Partiju. Njegov datum održavanja ćemo objaviti i u vašoj emisiji na vrijeme. Znači ovim putem bih htio pozvati sve slušatelje koji su zainteresirani da se odazovu na prvi Karlovački mapping party. Čiji datum održavanja će biti na vrijeme obavljen objavljen vjerujem i u vašoj emisiji. Dakle na web stranicama udruge domaći na Planet magazinu na ostalim karlovački medijima. Dražen, evo, puno ti hvala na ovom ovo razgovoru. Mi ćemo se čuti dalje informirati karlovčane kakva je situacija sa mapiranjama. Evo pretpostavljam David, da će već sad odmah po završetku ove emisije provjeriti na internetu kakve je situacije. Moš jedno samo ponoviti na kojoj ovog internetske adresa se nalazi. Kartu. Znači, na ww. Mož samo za kraj poruku svih Open Street eh, Kada bi svatko ucrtao svoj kvart, svoj grad, svoju županiju, svoju svoju državu, eh, uskoro eh, ćemo imati slobodnu kartu cijelog svijeta. Puno ti hvala. Hvala vam. Sjenjani slušatelji, ovo ovaj je bilo sve za večeras. Evo provjerite dakle kako izgleda Karlovac, Hrvatska i šire eh, na Open Street Map. A vi nas drugi utorak u isto vrijeme, 20 sati, do slušanja, želim vam uvijek